A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Üdvözlöm Önöket, ez itt a Postmodem kísérleti adása, ami látható és egy egyszóval látható rádió. Akik a Pátia Rádióban hallgatnak bennünket, azoknak mondom, hogy ennek a műsornak létezik egy látható változata a képekkel, videókkal a Poszmodem YouTube csatornáján. És nagyon igyekszünk azon, hogy érthető legyen csak hallgatva is megérteni a műsor témáit. Akik pedig néznek bennünket most a neten, a YouTube-on, azoknak csak annyit mondok, hogy ez a népszerű kazettás sorozatunk 5. része. És akkor bemutatom az asztaltársaságot, de kezdem saját magammal. a vagyok a műsor szerkesztője, és itt van a postmonem kazettás különítménye. Justin Viktor, tudományos újságíró az Agroinfo munkatársa. Szia Viktor, jó estét! Sziasztok, és üdvözlek minden retro rajongót és kazetta őrültet és hívistát. A másik Skype ablakban pedig Szelény István hangmérnök, szavas Pista. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Mind a kettőtök hoztatok kazettákat, ezt majd a műsor vége felé megmutatjuk, mert ezek érdekesek lesznek, de előtte azért mondjuk el, főleg a rádióhallgatók számára, hogy mi is ez a kazettás magnós műsor, főleg azoknak, akik az újabb, a fiatalabb generációkhoz tartoznak, talán már nem is nagyon megélt élmény a kazetta. Ez egy olyan hanghordozó formátum volt euh, évtizedeken keresztül, ami rendkívül népszerűvé vált, már csak azért is, mert nagyon elterjedt volt a világban. Azt vettük észre az elmúlt években, hogy egy ilyen óriási nosztalgia hullám alakult ki a kazetták körül, kompak kazettának is mondják, illetve kazettás magnók kellettek ezeknek a hanghordozóknak a lejátszásához, valamint a felvételéhez. A Nosztalgia hullám pedig sok embernél a kamaszkori meg gyermekkori élményeket hívta elő, és ez indokolja ennek a kazettás sorozatnak a létét. Mivel mi is a 80-as években voltunk kamaszok, ezért érzékenyen reagáltunk arra a meglepő történésre, amikor 2018-ban új magnódekről hallottunk hírt, bemutatta az egyik gyártó az új magnódekét, és meg is mutattuk a műsorban. Aztán a közösségünk visszajelzései alapján eldöntöttük, hogy egy tematikus műsort szentelünk a kazettás világnak. 2020 nyarán készült ez a műsor, és azóta már egy sorozattá bővült. Így lehet az, hogy ez a mai műsor az ötödik kazettás adásunk. Az első műsorban bemutattuk a világ első kazettáját és az első kazettás magnóját is. Foglalkoztunk a szerelmi ajándékként összeállítható kazettás válogatásokkal, illetve a magyar BRG magnókkal is. Vendégünkkel, Csék Péterrel, a BRG MK27-es magnóról is beszélgettünk. Szólítom itt a Skype vonalunkban Csékádár Pétert, hangmérnököt, egykori rádiós kollégámat. a Csé! Sziasztok! Sziasztok! Szóval. Nézd, csak nekem is van egy ilyen MK27-es, közelről is meg tudom mutatni, ilyen szép készülék volt ez. Na most az MK27-nek az az, érdekes történet, az egyik érdekes története az, hogy ez tulajdonképpen 1975-ben készült. Na várj, én még ezek... érdekesebb szerintem, Csé, hogy ennek a fejlesztésében te is részt vettél, hogyha jól tudom. Valamilyen szinten ennek benne a, voltál. Hát igen, en, ennek egy pici részében voltam benne, én 1 két évet töltöttem a Bérgében. ben Először aztán Feresztő mérnökként, és, de hogy visszatérjük, ehhez 75-ben elkészült a prototibus. 77-ben lehetett először a boltban kapni. Én az első példányt, a prototípusát kivittem az utcára, jól bömböltettem, és ilyen 10-20 ezer forintokat ajánlottak érte, hogyha És nem hitték el, hogy ez Magyarországon a országon készült. Olyan érdekességről is beszámoltunk, hogy milyen a kazettátlan kazettás magnó. Egy rövid részlet a neten egyébként most is elérhető műsorunkból.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 amit úgy képzeletünk el, hogy a fejlesztő fiatalember kibelezett régi kazettás dekkeket, és átépítette a magnót arra, hogy valójában a hang a kis okos telefonjából jöjjön, és a kiezőjén pedig egy kazetta forogjon. A második kazettás műsorunk híre volt az, hogy Japánban az egyik neves gyártó újra bekapcsolta a kazettagyártó gépsorokat. Ezért felhívtuk Werner Jánost, a Maxell Magyarországi Munkatársát. digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. No Ó, milyen ismerős ez a banda. George Michael és az akkori zenekar 1984-ből a Vem együttes. És igen. Egy wam dolgoztak fel ebben a Maxell kazetta reklámban, 1984-ben. <sínt> És japánul beszélnek egyébként, UD2. Azt a hírt kaptuk egyébként a Facebookon, a Maxell oldalán olvastam, hogy tavaly, még a pandémia ideje előtt, a Maxell Japánban újraindította a kazettáknak a gyártását. Igaz ez a hír, János? Utána néztem és igazolták, hogy valóban elkezdődött és rövid ideig tartott az ódiókazettáknak a gyártása, még a pandémia idején, 2020 legelején. Ebben a második műsorban beszéltünk egy furcsa kazettaváltós Dekmagnóról is, és arról, hogy mekkora munka restaurálni egy régi készüléket. Első alkalommal történt meg az is, hogy elmentünk egy igazi hifi arra kértük Benács Józsefet, a Bródi Sándor utca 11-ben található hifi bolt üzletvezetőjét, hogy mutasson egy-két érdekes készüléket, és közben beszéljen arról is, hogy keresik-e még a vásárlók a kazettás dekkeket. Most ami érdekesség a múltból, az egy remekül elkészített, hát akkor mondok márka nevet, Persze. de nagyon széles a skála, például ez az Akai Magnó, egy Ugyan, Ez nagyon 70-es évek, ugye? Úgy van, de ez egy öntvénymechanikás gép, tehát öntvényvázon van az egész, ami a súlyával 15 kg? nem, annyi nincs. Egy olyan 6-8 kg, de e, e, a részeken kívül ezek évtizedekig Hét. jól működnek. A harmadik műsorunkban egy igazi rejtén nyomába erettünk. Az egyik netes oldalon ugyanis szembejött velünk egy kép egy nagyon furcsa magnódekről, amibe Ferdén körülbelül 30 fokos szögben kell berakni a kazettát.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 Átlósan fronttöltésű kazettás magnódek. Pár héttel ezelőtt küldtél róla a képeket. Akkor láttam képen, de hogy azóta se értem ezt egyébként. Nagyon furcsa.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 Én ezt nem értem az első testtől kezdve. Próbáltam fizikával kicsit magyarázható szélzideológiát gyártani hozzá, hogy valamivel elő tudjak rukkolni, de nem. És a neten sem találtam semmit. Nyilván az elején roktam az embernek.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 Akit érdekel a rejtény megfejtése, az keresse ki a negyedik kazettás műsorunkat a YouTube oldalunkon. Segítek www.youtube.com per Itt elmondjuk, hogy a közönségünkkel együtt sikerült megfejteni a furcsaságot, hogy miért készítettek a 70-es évek közepén diagonális dekkeket. Ugyanebben a műsorban bemutattuk a magnókazetta.hu oldalt és alapítóját, illetve gyakorlatilag tanácsokkal szolgáltunk azoknak, akik most szeretnének az analóg kazettás világban elmélyülni. Idéztük például gidó az Ened Dialog nevű YouTube csatorna szerkesztőjét, aki azt javasolja, hogy ne vegyünk új magnót. I do azt állítom, egyértelműen és világosan, hogyha érdekel a kazettás magnók világa, felejtsd el az új gyártású dekkeket. A főleg a 80-as években készített dekkek verhetetlenek. Nem kell megszerezned a legdrágább Nakamichi Dragont, vagy a Revox csúcsdekkjét. Egy sima, színvonalasan elkészített kazettás dek remek megoldás lesz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 I ilyenek, de az alkatrész beszerzése az mindig egy, egy kritikus probléma. De lehet ékszikat, fogaskerekeket, ma már 3D nyomtatnak alkatrészeket, van még barnaköpenyes öreg bácsi, aki mechanikai műszerészmester és bármilyen fogaskereket legyárt. Van ékszik beszerzési hely, legalább, legalább 3-4 olyan magyarországi beszállító, ahol érdemes körbenézni, bármilyen extrém méretű ékszikel, vagy vagy bármilyen elmebeteg mechanikai alkatrész. A decemberi, immár negyedik kazettás műsorunkban tehát megfejtjük a diagonális magnók rejtéjét, de Szelényi Pista egy magnó helyreállítása kapcsán foglalkozott azzal az érdekes témával, hogy mit lehet tenni, ha a magnónk nyávog. Tehát a szalak sebessége össze-vissza változik, és ez halhatóvá is válik. Így van, figyeljük, csak de. most betett egy kazettát. Egen. És hallatszik a zenén, erről, nem teljesen igen, jó. Erről zene szó, Igen, igen, kicsit olyan, mintha vibrátó lenne. mint yes, it out, lent, the a Itt van egy hanggenerátor, ugye? Már a múltkori videóba is díszelektem ezekkel. Itt ez a 3150 ez a, ez a Hz körülbelül nem tudom, látszik-e. Igen, Itt kicsit a, olyan, mint a fogorvosnál lennénk egyébként. Nem, az magasabb frekvencia ember. Ez igaz. <gül> az kellemetlenebb, az valami ilyesmi. <gül> Amúgy, de, de most menjünk vissza oda, hogy körülbelül egy ilyen 3.150 Hz-es színuszos jel van ugye a hanghordozón, viszont be tudok rajta kapcsolni frekvenciamodulációt, ugye, ami ettől a névleges frekvenciától el fogja téríteni, és meg tudok mutatni egy 1 Hz-es nyávogást, ami ugye másodpercenként egy periódus zajlik le benne, Ugye nyilván extrém az amplitudója dolognak a dolognak Egyrészt a generátor tudása, másrészt a jó demonstráció véget. Egy hasonló jelenséget okoz, amikor a, a szalag továbbító mechanizmusban a gumigörgő, ami a kapsztant tengelyhez, a a kapcsolattal csatlakozik és továbbítja a szalagot, hogyha az ilyen tojás alakú lesz, ugye az tipikusan hasonló jelenséget okoz. És itt van például két és fél hertz, vagy 6,3 Hz, vagy Aha. 16 Hz. Ugye, Tehát, ez ezt a mintázatot halljuk a kazettáról visszahallgat, hát, akkor... Hasonlót, igen, hát nyilván ez normális, Normál esetben kazettáról nem színuszjeleket hallgat a földi halandó, de hogyha mérőszalagot mérő szalagot tesz be a gépbe, akkor valami hasonló jelenség lesz, már a megyében a magnó nyávok. Ha nem nyávok, vagy nagyon kismértékű, akkor ilyen statikus 3.150 Hz-et hallunk. Hát zanzásítva, ilyen sok témánk volt a kazettás műsorsorozatunkban. Remélem, srácok, jól összefoglaltam ezzel. Maradt esetleg ki olyan téma, amit ti még beletettetek volna ebbe az összeállításba? Szerelmes válogatás kazikat, hát azért ott, azért ott meg, meg a kazetták. Tehát előkerült azért néhány olyan régi kazi, amit, amit érdemes volt megnézni. meg mai. A takt kazettáid, ugye, amit a lengyel piacról hoztál. A lengyel piacos takt kazetták, hát hogy másról ne is beszéljek, ha marad rá időnk, ma is hoztam valamon a a szütyőbe némi kazetta anyag. De szóval a szó elszáll, de most már nem teljesen, nem csak az írás marad meg, mert az összes műsorunk elérhető a Youtube-on, tehát hogyha valaki szeretné megnézni például Viktornak a takt kazettáit, akkor keresse vissza az összes kazettás műsorunk megtekinthető a Postmodern Youtube csatornáján. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern És akkor folytatjuk új témáinkkal. A látható műsorunk nézői már láthatnak is egy teljesen hagyományosnak tűnő dekket, de a rádió hallgatók számára elmondom, hogy ez nem egy hagyományos magnódek, hanem egy kicsit furcsa, és egy picit, hogyha jobbra tekintünk, egyébként nagyon esztétikus készülékről van szó, akkor láthatóvá válik, hogy egészen sok kivezérlés mérője van, szám szerint 8, 8. darabot számolhatunk meg. Így van. Nyolc kivezélés mérő egy hagyományos kazettás dekken, és hát a kazettás formátumról tudjuk, hogy összesen négy sáv van a kazettán, két-két sáv, ugye A meg B oldal, és mind a két oldal, hogyha szterófelvételről van szó, akkor két sáv, tehát összesen négy sáv. Hogyan lehet akkor nyolc csatorna egy kazettás magnódekben? Kérdezem rögtön Szelényi Pistától. Hát úgy, hogy a, a sávoknak a szélességét lefelezzük, de az ugyanolyan széles szalagon, a négy helyett nyolc sáv fér így el. Általában az ilyen gépek egyébként dupla sebességen mennek, pont azért, hogy kompenzálják a dolgot. Ugye minél kisebb a szalag, szalagsebesség, minél keskenyebb a szalag, és minél keskenyebbek rajta a sávok, annál rosszabb a minőség, tehát, hogy valahogy ebben valami egyensúlyt meg kell találni. De hát ez a gép, amit itt, a, itt láttunk, ez alapvetően nem professzionális célra szolgál, hanem, hanem ez ilyen házi, vagy termi demo felvételek készítésére alkalmas. Bár ennek ellenére jelentek meg a világban olyan zenei albumok, amik hasonló készülékeken készültek, és végül nem, nem lett nagy stúdióban újra fölvéve az anyag, hanem gyakorlatilag a demo felvétel lett a kiadvány. Bruce Springsteennek is volt egy ilyen ö, albuma például a Nebraska című 80-as évek elején valamikor. Uh -huh. Erre a funkcióra majd mindjárt érünk vissza, csak még először erre a hangminőség dologra ö, még, még térjünk rá. Tehát ugye azt mondott, hogy minél vékonyabb a sáv a szallagon, annál gyengébb a hangminőség, mert kevesebb információt tud rögzíteni az a magno, gondolom. Viszont, hogyha növeljük hát a szallagsebességet, akkor meg jobb. rögzíteni -e, csak... Igen, ugyanazt az információt kellene rögzítenie, csak sokkal kisebb terület van erre. Tehát a szalagon ezáltal jelzaj viszonyban, frekvencia átvitelben mindenben romlik a dolog. A, a, a, a sávnak a szélessége főként a, a zajszintet befolyásolja, a szalagsebesség meg a, meg a, meg a frekvencia átvitelt. Uh -huh. Tehát, hogy azért jár gyorsabban át dupla sebességen, ugye a 4,76 cm per helyett általában egy ilyen 4 sávos gép azért jár 953 on mint a konzumer használatú orsós magnók, hogy kompenzálja azt, hogy ugye az eleve nagyon keskeny sávot még lefeleztük, tehát maga a kazettás szalag eleve egy, egy nagyon kis keskeny csirkebél, tehát már azon <gül> szerintem az a négy sáv, ugye a két sztereó az AB oldalon már az is kompromisszumosnak számít. De figyelj, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy alapvetően rossz ötlet? Kazettára rögzíteni minél több sávot, mm. akkor miért ugrottak ennek neki? Miért szükséges a hagyományos kompakt kazettából 8 sávos felvételt kicsikarni? Azért csináltak ilyet, mert viszonylag kisméretben hordozhatóan és, és a nagy stúdiógépekhez képest messze kisebb áron előállíthatók ilyen gépek, tehát <gül> Leginkább a zeneszerzésnél, vagy a nóták hangszerelésénél, demo felvételek készítésénél jön egy ilyen jól, mert nem kell a baromit drága időt kifizetni, hanem gyakorlatilag egy csomó mindent meg lehet csinálni egy ilyen gépen. Tehát még egyszer mondom, ezek nem stúdió célra készültek az ilyen gépek, hanem pontosan arra, hogy gyakorlatilag házi vagy próbatermi körülmények között elő lehessen készíteni egy-egy dalt minél jobban. Tehát itt ugye például ez egy nyolcsávos gép, akkor simán meg tudjuk csinálni, hogy mondjuk az első két sávra egy sztereóra lekevert dobot veszünk föl, a harmadik sávra egy basszus gitárt, a negyedik sávra egy gitárt, mondjuk az ötös-hatosra egy sztereóban ö, ö, mikrofonozott zongorát, és akkor a hetes-nyolcoson mondjuk elfér egy fülének meg egy vokál. most mondtam egy példát ilyen nyolc sávos kiosztásra, Általában ezek a magnók rendelkeznek azért így a profi gépekhez hasonló funkciókkal, ilyen punch in, punch out, belépési, kilépési pontokat lehet a felvételben definiálni, ha valamit valahol javítani akarunk, akkor nem kell a komplet nótának a teljes gitár szólamát venni, hanem azt a részt, ott azt a négy riffet ki lehet cserélni úgy, hogy kijelölem a... Gépnek, hogy itt a belépési pont, kilépési pont, és akkor elindítjuk lejátszásba, az adott pillanatban átvált a gép felvételbe, akkor szépen föl, uh -huh. fölreszeljük, amit föl kell, és utána megint kiáll felvételből, és folytatódik az eredetileg fölvett sáv. Na az az érdekes helyzet van, hogy Justin Viktor a 80-as években még egy zenekarban is benne volt, úgyhogy neki közvetlenül megélt élmény vagy tapasztalat, hogy hát igen, a stúdióban azért nem volt egyszerű bemenni. Jó lett volna egy ilyen soksávos magnó, nem? A helyzet annyira érdekes, hogy ez még a 90-es évek elején is így volt. Belenyúlt a 90-es években ez az időszak, és igen, egyébként, igen, de rohadt drága volt a stúdió, nagyon-nagyon nem tudtuk kifizetni, és hát mit nem adtunk volna valami hasonló megoldásért, de hát, megoldottuk persze ezt úgy, hogy följátszottunk demókazikat, tehát hogy ez is egy teljesen kazi alapú történet volt, és akkor... Én énekeltem, meg ritmusgitároztam valamennyit, és elvittem haza a demókazit, és a otthon arra gyakoroltam, mint ahogy egyébként mindannyian. Tehát a gitáros otthon a demókazire gitározott, a, a basszeros is, meg a dobos is arra dobolt, és ez, ez, ez, ez, ebből raktuk össze a történetet. Nem volt nyolcsávos magnonk, ez hiányzott. Kellett volna. Van még itt egy felvételünk, amiben azt fogjuk majd látni, hogy egy hangmérnök a mai digitális technika alkalmazása mellett is használ egy ilyen nyolcsávos analog kazettás magnót. Kukkancsunk bele, mert itt a stúdió körülmények között láthatjuk, hát itt van a magnó, ugye, és akkor ott mindjárt körülöttel látható, válnak az eszközök is. Először belenézünk a magnóba, és látszik a nyolcsávos magnófej, mennyire vékony kis szallagot kell, előmágnesezni, meg ugye felvétellel ellátni, és itt látszik az a távvezérlő, amivel ezt a kazettás dekket lehet irányítani, hát ez hasonlóképpen, mint a nagy soksávos magnoknál, tehát a keverőpult mellő lehet irányítani, hogy melyik sávra veszünk fel, és induljon a felvétel, vagy megálljon, Hát ugye ez a zenészek szerint ez egy nagyon fontos funkció, mert ugye, hogyha ilyen otthoni demo felvételt készítenek, akkor nem áll rendelkezésre szabadon mondjuk egy hangmérnök, aki, aki elindítgatja a felvételt, hanem a zenész maga indítja el saját magának. Ez egy fontos funkció, ugye Pista ez a távvezérlő. Persze, de ez profi stúdiókban is az van, hogy a keverőpult környékén egy távvezérlőben is valahol a stúdió másik felébe lehet nyugodtan a magnó, ami ugye a, a nagy stúdiógépek azok akkorák, mint egy mosógép, vagy egy tűzhely, <gül> hogy, hogy nem kell akkor oda menni a nagy stúdióban sem a magnóhoz, hanem a keverőpult közeléből, vagy ahol dolgozunk, onnan távvezérelhető minden funkciója. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A magnokazetta.hu oldalra is foglalkoztunk már korábbi kazettás műsorainkban. Paládi Zoltán az oldal alapítója, aki egyébként itt van velünk a Skype fonalban, elmondta nekünk, hogy rengeteg fotózási feladatuk volt ennek az oldalnak a készítésével, és egy kicsit meg is rekett ennek az oldalnak a fejlesztése. Hát különböző technikai okai vannak ennek, pedig mi nagyon dicsértük. Úgyhogy, szia, Zoli, jó estét neked! Légy szíves, adj nekünk egy rövid összképet arról, hogy mi a helyzet most a Magnó az pont oldalán, ami egy nagyon klassz képes adatbázis. Köszöntelek benneteket, sziasztok! Zoli. Hát a dolog annyiban akadt meg, hogy rengeteg idő kellene ehhez, és időből van a legkevesebb jelen esetben most nekem. Egy ilyen lefényképezés azért nem azt jelenti, hogy csak úgy oda tesszük a kazettát, és akkor lefényképezzük, hanem általában egy ilyen plexiálványt szoktunk építeni. Ezt egy profi fotós készítette egyébként nekem, régóta ismerem, és baráti alapon rá tudtam dumálni erre a feladatra. Tehát egy plexiálványt építünk, vakukkal körbe van rakva, legalábbis ebben az esetben három vaku volt két oldalról, illetve a plexilapot alulról is megvilágítottuk és amikor a fénykép elkészült, abban a pillanatban mind a három vakú villant, és akkor úgy készültek ezek a képek, és hát ugye ezeket a kazettákat egyesével kellett egyik helyről a másikra odapakolni, és ez rengeteg időt emészt fel egyébként. Márpedig az adatbázis Én azóta is bővül, ugye? Tehát, hogy mind több kazetta kerül be a magnokazetta.hu háttéradatbázisába. Igen, igen, tehát a kazetták azért gyarapodnak itt a weboldalon nem olyan gyors a változás, mert ugye ahhoz szinte az egész kollekciót újra kellene fényképezni, viszont a közösségi oldalon, ott viszont naponta teszek fel egy-egy érdekességet, akár egy újabb kazettát, és aki ott ezt ismeri ezt az oldalt, ugye a magnokazetta.hu, ugyanez a neve a közösségi oldalon is ennek a gyűjteménynek, ott azért egyéb -egy más érdekességek is napi rendszerességgel előkerülnek. Ha valaki szeretne segíteni neked abban, hogy tudjon bővülni ez az adatbázis, akkor tud segíteni? Tehát lehet, van erre lehetőség, hogy valaki beszálljon? Persze van erre lehetőség. Ott a közösségi oldalon azért szoktam, néha kérdéseket föltenni, és akkor akár privátban volt, aki már írt nekem. Volt egy eset, amikor valaki egy reklámfilm forgatásához keresett egyfajta bizonyos műsoros magyar magnokazettát, Neki akkor sajnos nem tudtam segíteni, de a kapcsolat azért megmaradta azóta is. Uh -huh. Szóval akár a közösségi oldalon is lehet írni, vagy akár privátban, e-mailben. Ez egyébként a kazettamúzeumkukacgmail.com, ahova esetleg bát hogyha segíteni, akkor bármivel. A rádióhallgatók számára elmondom, hogy Paládi Zoltánnal most már rendszeressé vált a magnokazetta.hu ajánlója a mi kazettás műsorunkban. Úgyhogy az utóbbi időkben ő már hozott nekünk mindenféle történeteket kazettákkal együtt. Kazettákról szóló, vagy kazettákhoz kapcsolódó történeteket. Úgyhogy a mai műsorba is hozott magával két történetet, két kazettaképpel. Szerintem kezdjük azzal a bizonyos 1995-ös történettel. Joli? Igen. Hát akkor teljesen más világot éltünk azért a digitális média, illetve a zenék beszerzésének a lehetősége azért nem olyan volt, mint manapság, rádiózás szempontjából sem. Akkoriban egy kereskedelmi rádióban dolgoztam zenei szerkesztő adástechnikusként. Uh -huh. El kell mondanom, ez a rádió nem Magyarországon volt, hanem Horvátországban eszékem. Uh -huh. Egy horvát rádiónak volt ez a magyar nyelvű kereskedelmi adása, Ugye az, az időpontot említetted, 93-95 között dolgoztunk pár kollégámmal ott. Ez nagyon kemény idők e, voltak e, még akkor ott felé. Igen, igen, akkor a délszláv háború akkor eléggé rendesen tombolt még tőlünk ugye délre, és a zenék beszerzése sem volt azért egyszerű. Nekünk az itt Magyarországon voltak kapcsolataink ehhez, ugye lemezlovasok, lemezboltok, és akkor mi kazettákra előre elkészítettünk műsorokat, a friss friss zenéket fölvettük kazettára, és ugye ugyanezt a maglódekket, amivel ezt fölvettük, ezt mi lebumliztuk eszékre, szépen kinyomtattuk, hogy mi van magán a kazettán, és akkor ott adtuk adásba. Ennek azért volt sikere, mert a horvát rádiós kollégák ezeket a kazettás anyagokat, ők még szalagra volt, hogy átmásolták maguknak, és a saját műsorukban, mert ők más frekvencián adtak abban az időben, ezt a saját műsorukban azért rendszeresen ők is leadták ezeket a lágereket. Van egy másik történeted is, szintén lesz hozzá egy képünk, ez viszont egy teljesen személyes történet, 1998-ból hozzát kapcsolódik, Zoli. Igen, ez egy nagyon személyes emlék, 1998 ban hogy említetted, ekkor született a lányom. Na, no, ekkor is rádióban dolgoztam, csak akkor már nem Horvátországban, hanem itt Pécsett, egy pécsi helyi kereskedelmi rádióban, Megszületett a lányom, egyébként februárban, tehát mostansága, hogy a műsort készítjük, megszületett a lányom, annak rendje módja szerint mi este bekarmoltunk, hogyha értitek, mire gondolok. Á, de hogy? Bold -buli. Bold -buli rendesen, ezt követően ugye másnap is van azért nap, intézés volt a városban egy-két ügy, és hív a kollégám a rádióból, hogy a 11 órás hírekben benne leszek, hogy megszületett a lányom. 10 perc múlva 11 óra. Hát hol vagyunk? Belváros, ismertem egy műszaki boltos barátomat. Írtelen kitisztult az agyad, ugye? Úgy-úgy, rohanásba be a boltba, olyan nincs, hogy ez nekem nem lesz megörökítve ez a hanganyag. Berohantam a műszaki boltba, mondtam a Zsolti barátomnak, na azonnal bontsák ki egy kazettát, amit a legelőször a kezedbe kerül, pénz nem számít. Hát azért nem egy jót választott, de egy színes kollekció darabot választott. Betettük az első rádiós magnóba, ami esett, a frekvencia adott volt, mert úgyis azt szólt a boldba, és akkor a 10 órás, 11 órás hírekben rögtön felvételre is került a megemlítése, hogy a lányom megszületett. Ez egy olyan személyes emlék, amit én azóta is őrzök. Egyébként itt is van a kazetta nálam, tehát én is előkészítettem itt, hogy meg tudjam mutatni nektek. Tehát ez az a bizonyos kazetta, amin rajta van maga a felvétel, ezt azóta én őrzöm itt a szekény mélyém. Hányszor De hallgattad ugye... meg azóta? Hát úgy időnként előkerül. tehát azért uh -huh. pár évente azért előkerül bizonyos családi események kapcsán, ezt azért előszoktuk venni, megszoktuk hallgatni ezt a felvételt. Én úgy érzem, hogy manapság azért ilyen, ilyen emlékek, ilyen erekék azért a digitális világban nem nagyon születnek. Tehát egy Facebook bejegyzés, egy bármilyen hanganyag, egy bármilyen dolog azért most már nem olyan gyakori, hogy az emberek el tudják ezeket a emlékeket így tenni, akárcsak, mint egy régi fénykép, ugye. Paládi Zoltánt hallottuk, a magnokazetta.hu alapítóját. Köszönjük szépen a történeteket, és jó egészséget nem csak neked, hanem a lányodnak is. Köszönjük szépen, további sikeres műsort kívánok, sziasztok! Elbazol A digitális világról érthetően ez a postmodern. Először is Justin Viktornak mondom, hogy figyel csak ezt a készüléket, mert kapcsolgatni fogja a tulajdonos. Főleg a hangját figyeld. Azetta bekerül, és akkor figyeld. De szép kapcsoló hangok. Viktor annyira elérzékenyült, hogy meg se tud szólalni. De igen, hát ez a Mercedes kategória már, ahol külön, külön uh, szerintem külön mérnök dolgozik azon, hogy annak a kattintásnak, annak súlya legyen, hogy megfelelő ellenállást fejtsen ki a kapcsoló, hogy, hogy egy kicsit érezzem, hogy, hogy hát ehhez, ehhez, ehhez azért oda kell tenni a hüvelykújjamat, tehát uh, nem hiába volt ez az elmúlt két hónap tavaszi gyúrás, de, de tényleg, ezek a hangok, ezek utánozhatatlanok, én, én nagy hifi hangpornós vagyok, ha szabad így. És akik látták ezt a felvételt, látható műsorunk nézői, zárójelben mondom, hogy meg lehet nézni ezt a műsort a YouTube-on, láthatták azt is, hogy nem egy mai készüléket kapcsolgatott a tulajdonosan, hanem egy igencsak 70-es évekből származó kazettás dekről van szó, és nem a kapcsoló miatt mutattuk, hanem azért, mert ez egy három fejes készülék. Én kamaszkorom óta rengeteget olvasgattam magnósok évkönyvében meg ilyen-olyan magazinokban a magnókészülékekről, és ott láttam, hogy vannak kétfejes magnók, meg vannak háromfejes magnók. Most nézzünk bele egy következő felvételbe, amiben ugyanezt az előbbi készüléket már működés közben láthatjuk, hogy hogyan működik a háromfejes magnó, és mire is jó. Felvételt készít ezzel a dekkel egyébként, szól a zene, és felvételi szintet ugyanúgy állítja, mint egy hagyományos készüléken. Most indítja el a felvételt, egyébként CD-ről bejátszik egy zenét. És hát ugye, amikor a CD-ről szól a zene, akkor nem nagyon hallja a különbséget, de... Például ezt, amikor a dolbi csökkentést kibe kapcsolja, ennek sem haladszik a hatása. Viszont most? Na, igen, itt, volt igen, itt volt a... nagyon határozottan lehet hallani, hogy váltogat a bejövő forrás, illetve a szalagról. Már visszajövő frissen elkészített felvétel hangja között, és hallatszik a drasztikus különbség. Ez a Most lényeg, igaz ez egy Hiába 70-es évek, ez egy csúcskészülék, és azért háromfejes, de először mielőtt erről beszélnék, el kell mondjam, a magnetofon, mint olyan, az egy három fejes dolog, ugyanis három funkciót kell csinálni. Van egy törlő előmágmesező fejünk, ugye, ami a esetlegesen szalagon lévő felvételt, korábbi felvételt letörli, és van ez az előmágnesezés dolog, talán majd egy későbbi műsorban egyszer részletesen kitérünk rá, hogy ez pontosan micsoda, meg miért van. Van egy felvevő fejünk, ugye, ami a felvételt elkészíti, és van egy lejátszó fejünk, ami lejátsza. Na most azért szokás kétfejes, vagy azért volt szokás kétfejes magnókat csinálni, abszolút költséghatékonyságból, és a konzumertechnikában volt ez kizárólag jellemző, hogy a felvevő és a lejátszó fejhoz gyakorlatilag ugyanaz volt, és kombinált fejnek nevezték. Ez egy műszaki kompromisszum, mert uh nem feltétlenül minden paramétere ugyanaz egy ideális felvevő, meg egy ideális lejátszó fejnek, viszont ezzel nyilvánvalóan lehetett olcsósítani jelentősen az elektronikán, mert sokszor nem csak fejből volt egy, hanem erősítő elektronikából is, és az lejátszás közben lejátszó erősítő volt, felvétel közben felvevő erősítő. Na most, hogyha, ami, hogyha egy ilyen csúcsgéppel van dolgunk, mint amit itt a felvételeken láttunk, hallottunk egy ilyen három fejes masinával, akkor általában nem pusztán ennyiről van szó, hogy, hogy a két fej három van benne, hanem mindjárt adódik hozzá egy csomó plusz szolgáltatása egy Ilyen plusz szolgáltatás egy ilyen gépnek a, a funkcióihoz, és azon túl, hogy lehet kapcsolgatni a bejövő jel, meg a szalagra frissen már fölvett jel visszahallgatások között, ennek nyilván akkor van értelme, hogyha bele is tudok nyúlni a felvételnek számos paraméterébe, például a korábban említett előmágnesezésnek a szintjét tudom állítani, adott esetben a felvételi szintet magát tudom korrigálni, sok esetben még komolyabb gépeknél főként orsós gépeknél pedig még a szalakkorrekciós e a frekvenciamenet korrekcióba is bele tudunk nyúlni, és mindjárt visszamérni, vagy visszahallgatni a szalagról ennek a hatását. Tehát azért jó egy ilyen háromfejes gép, mert, mert a kombinált fejes, kétfejes masinákat azok a gyárilag valamilyen szalaghoz beállítják, és azok azzal ajánlott őket használni. Egy ilyen háromfejes gépnél viszont tulajdonképpen gyakorlatilag bármilyen szalaghoz hozzá tudjuk állítani a gépet, hogy a lehető legjobb minőségű felvételt tudjuk rákészíteni. Tehát akkor nagyon röviden megfogalmazva az az értelme ezeknek a háromfejes kazettás magnóknak, hogy már a felvétel közben bele tudunk hallgatni a felvételbe, tehát rögzíti továbbra is a készülékem azt, ami jön mondjuk a rádióból vagy CD-ről, de közben én már a szallagról tudom meghallgatni, hogy hogyan szól a felvételem. Így, így van, és ennek tükrében tudom csavargatni az előmágnesezést, a felvételi szintet, a szalakkorrekciót. Tehát nem, mondom, nem arról szó, elsősorban, hogy jaj, de jó, hogy mindjárt halljuk, hanem az, hogy, hogy amit hallunk, vagy amit lejátszunk, azt mérni is tudjuk adott esetben, hogyha vannak erre műszereink, de ha csak a fülünkkel ellenőrizzük, akkor is a lehető legoptimálisabb minőségű felvételt tudjuk beállítani az adott szalakhoz. A digitális világ érdekes. postmodern. Poszmodem kazettás műsorainak közönsége megszokhatta, hogy egy-egy hifi boltba vagy használt kereskedésbe, hogyha ellátogatunk, az olyan, mint hogyha a varázsló raktárába lépnénk be. Hát ilyen a helyzet most is, hiszen Herceg Mikivel a hangszorobolt.hu különböző helyiségeiben mászkálunk egy kicsit az ő segítségével, úgyhogy kapcsolom a Skype vonalunkban a Herceg Miki-t. Szia, Miki. Itt vagy? Szerbusztok! Szerbusz! Hú, jó! És pont egy raktárhelyiséget Igen. látunk mögötted, ugye <laughs> igen, igen, igen, ez a második kis műhelyünk, ahol uh, egy kis izgalommal várlak titeket, nem olyan rég kaptunk, illetve hát kaptunk, vettem egy pár kazettát, ezt így megmutatnám nektek, még mindegyiket én sem néztem meg, átvártok a másik okay. kamera módra. Közben azért elmondom, hogy te ott a raktárhelyiségből jelentkezel, úgyhogy ez egy érdekes kísérlet is egyúttal, mert látni fogjuk igen. ezt a készletet, ami szép nagy kazettás készlet, ahol látjuk is. Jó, sok. Igen, Ezek használt ez kazetták, a, ugye? Ez a pár doboz. Igen, igen. Ezek most érkeztek, még majd átnézés alatt lesznek, mint krómos kazetta öt ilyen mandarinos dobozzal. Aztán hát nyilván ezek értékesítésre kerülnek. Ezek egyébként most elkészült javításaink. sugárzóban. Mi más lenne hangszóróboltban, mint hangszóró? Nem tudom, merre megyünk most a raktárban, hátra vagy előre? Hátra, hátra fele megyünk. Közben én beszélek, hogyha fogom tudni így irányítani a kamerának mindkét részét. Azt gondoltam nektek, ilyen inyentség vagy izgalom szinten, hogy a múltkori doboznyitogatás után uh, csinálnék egy jó kis garázsvásárt, és a titkos rejtett több száz banános dobozba, amit mindjárt megmutatok megint. Hát már most is látunk egyébként mögötted banános dobozokat, de igen, valóban ez a igen. jó nagy mennyiségű banános doboz. Igen, igen, igen. Tehát így a banános doboz sorból uh, így random levennék egyet-kettőt, megmutatnám, hogy mire lehet számítani, és áprilisra tervezek egy jó kis garázsvásárt, ahol így a készülékeket felelt állapotban eladnám. Ezekben a dobozokban magnók, rádiókészülékek, lemezjátszók, ilyesmik találhatók? Igen, igen, ez teljesen vegyes, mert itt, ha megnézed fölötte, amik vannak, azok már nincsenek bedobozolva. Tehát Aha. itt az erősítők, lemezjátszók, tunerek, minihifik, Arról nem is beszélve, hogy mindenki ilyen a féle unboxing videót készíthetne a helyben, hiszen kicsomagolhatja, hogy mi minden van ezekben a dobozokban, mint ahogy mi is csináltuk a legutóbbi alkalommal. Így van, így van, most egy kicsit így, így kis vip isnak érezhetik magukat, hogy, hogy jöhetnek és, és bogarázhatnak igazi garázsvásárba, lehet részük. Ha gondolod, akkor mutatok egy-két dobozt, hogy mit, mit rejt. Ez egy kicsit ilyen Blairwick project-esre fog Igen. Ez, a, ez a valóság most így. Élőben látjuk, csak ne, hogy valaki leüssön a téged hátulról. <gül> <gül> Akkor majd nyomozzátok ki, légy szíves, hogy kiolt az és mit akar. Igyekszünk. Ez Hoppá, például, mit találtál? Ez egy CD játszó. cd Technics CD játszó, amit, amiről szintén nem tudom, hogy működik, nem működik, jó, nem jó és alatta is van még egy kincs, ami pedig lenne egy, hú, egy jó kis erősítő lesz. Hú, de hát itt tényleg órákig el lehetne keresgélni ebben a hatalmas raktárban, hiszen elképesztő hangtechnikai érdekességek vannak ott, hangszoroktól a magnókon keresztül a CD játszókig, erősítőkig minden. Úgyhogy Herceg Mikivel a jövőben is igyekszünk majd folytatni ezt a kis sorozatunkat, hogy hát ha előkerülnek a múltból mindenféle érdekességek, akár kazettás vagy nem kazettás témában is. Úgyhogy Miki, köszönjük szépen a mostani kis Blairwich Project túrát a hangszoróbolt raktárában. Van. Szia, Miki. Hello. hello. Hello, hello. A digitális világról érthetően ez a postmodem. A decemberi műsorunkban kezdtünk el egy új rovatot, ami a kábelrejté címet viselte. Azzal foglalkoztunk, hogy hogyan befolyásolja a hangminőséget a különböző kábeleknek az alkalmazása. Dénes Zoltán, audiofil szakértőnk szólalt meg ebben a témában, aki Borneo-szigetéről jelentkezett be nálunk, és akkor rögzítettük a következő felvételnek a második részét is, és folytatjuk azzal, hogy miképpen lehet befolyásolni a hangminőséget a kábelekkel mennyire lehet ökölszabályokat megfogalmazni? Nyilván az egyik ilyen ökölszabály lehet az ár, hogy minél drágább egy kábel, valószínűleg annál jobb, de vannak-e még továbbiak, hogy minél vastagabb a kábel, vagy minél inkább valamilyen anyagból készül, vagy pedig ez egy nagyon bonyolult témakör, amiben most ne is menjünk bele, mert holnap reggelig tagolhatnak. Mert, mert, mert én tényleg próbálom azért több, pont a, a cikkek, amiket írtam egy jó része ilyen kábel, úgymond review, tehát ezeknek az öss hát értékelése, és mondjuk szeretek általában két, három, négy kábelt összehasonlítani, sokszor önmagában egy kábel nehéz írni, mert egy másikkal összehasonlítva van valami. Tehát azok a hangfal kábelek és egyéb kábelek, amik erről ciket írtam, azok, azok sokszor egy ilyen csoport ezben szerepeltek. Az ár az nem feltétlen, tehát jellemzően a sokkal drágább, az jobb, mint a, a kevésbé drága, de, de mondjuk esetleg egy másfélszeres különbség, vagy kétszeres különbség árban még nem biztos, hogy jelenti azt, hogy jobb, de mondjuk egy ötszörös azért az jellemzően jobb kábelt jelent. Egyszerűen több kutatásra mögötte több emberrel tesztelték, több jobb anyagokat használtak. Én azt mondom, hogy, hogy mindig az, hogy valakinek valami megírja a rendszerében azt a pénzt, és ez lehet kábel, de lehetne akár más is, az attól függ, hogy mondjuk elképzel, hogy x értéket tudna javítani, tehát ez mondjuk a mértéketség az ugye elég arbitrális, hogy mi azt mondja, hogy ő szeretne elérni egy valamilyen javulást a rendszerében, és erre van mondjuk 100 000 forintja. Azt a 100 ezer forintot hogy tudja legjobban elkölteni a rendszerében, hogy a legjobb több javulást érj el? Lehet, hogy ez pont egy darab kábel, lehet, hogy három darab kábel, de lehet, hogy nem kábel, hanem vesz egy jobb hangfalat. Tehát ez, ez, ez nagyon attól függ, hogy ki hol tart ebben. Őszintén szóval, ugye azt mondják, és ez a másik, ugye amit szoktak idézni, hogy a legjobb kábel, a, a, ami nincs. Tehát ez a, a best cable is no cable. Tehát, egyébként az én jelenlegi erős... De ez kérdően... nem a wireless jelenti, hogy kábel nélküli összeköttetés, hanem valami idealizált feltételezés. Nem, nem. nem azt jelenti, azt jelenti hogy hogy minél kompaktabb legyen a dolog, és egyébként egy picit ebbe az irányba megy az audio-féle világ is, tehát az én erőstöm egy elég komoly innovációval fejlesztett dolog, mert nem általam nyilván, de egyetlen kábel sincs benne. Tehát, hmm. tehát minden úgy van lapra forrasztva, az utolsó, azt hiszem 2000 alkatrész van benne, robotok rakják össze. Én még egy kérdés visszatérnék a kazettás világhoz, még pedig egy olyan szemszögből, hogy a, ugye, a mi hallgatóink kazettás nézőinknek a skálája jó nagy, tehát az Olcsó Volkmentől, a drága kazettás Magnodeckig biztosan sok minden van a mi hallgatóinknál. Úgyhogy innen is kérdezem, hogyha valaki kazettákat szeret hallgatni mind a mai napig, akkor az ő számára ez egy kézzelfogható gyakorlati valóság a kábelekkel való problémázás, tehát hogy minél inkább törekedjen arra, hogy jó legyen, vagy pedig a kazettáknál, mi ugye, mert sokszor hallottuk ebben a műsorban, is a kritikus megnyilvánulást, vagy szakvéleket, a kazettáról, hogy nem egy olyan formátum, ami igazán minőségi hangzást tenne lehetővé. Tehát, hogy nem igazán hallható mondjuk a kazettás hangát vitelnél. Mit gondolsz erről, Zoli? Én azt gondolom, hogy hallható. Én azt gondolom, hogy ugye ugyan a, ugyan annyi, de végül is egy analóg jelet továbbít az erősítő felé utána már a DECK szintén ugye a, a, a tápkábel problémája, ami, ami sokak szerint ugye hát megint egy nem létező világ, mert ugye több száz kilométer vagy több ezer kilométerről jön a, a, az elektromos áram, ez az utolsó két méter mit számít, de hát hagy mutassak meg valamit, ez ugye arról még nem volt szó, hogy én tíz évet éltem Japánban, és ugye Japánul is uh, tudok, itt uh, hoztam egy, uh, ez egy, ez egy japán magazin, ami egyébként majdnem 300 oldal, tehát igen vastag, és ez, ennek a címe az, hogy elektromos hálózati és kiegészítő eszközök hifihez. Tehát ebben ugyan van néhány analóg kábelre vonatkozó, de alapvetően, mondjuk itt most kinyitom, tehát például elektromos, elektromos kábelekre vonatkozó, már hi re vonatkozó, mm -hmm. Hívjuk. Ez oldalkon keresztül megy, most nem lapozok, mert így egy kicsit nehéz bemutatni, Te bemutatja, keresztbevágva, bekötve, leírja, és ez, ez negyed évente megjelenő egy a sok japán hifi magazin közül. Tehát, tehát azt szeretném mondani igazából, hogy a, a kazettás is nyilván egy tápkábel, hiszen arról volt szó, hogy ezt az elektromos energiát alakítja át a készülék egy egy másik elektromos természetesen energiává, de arra ráteszi azt, az, azt, azt a jelet, ami, ami utána már zene lesz majd a végén. Tehát az 50 Hz 230 voltból lesz valami teljesen más. Tehát ez, ha az 230 volt, 50 Hz nem megfelelő, akkor, akkor sem az eredmény sem. Hogy ebben a tápkábel, vagy, a, vagy esetleg egy, egy, egy korábbi, vagy miért számít egy tápkábel, az egy, az egy, az egy nehéz kérdés, de számít. Nem igazán, vannak erre is elméletek, és néhány az teljesen érthető, hiszen ahogy az előbb mondtam, hogy több kábel fut általában az ember hifi tornya mögött, azok egymás zavarják. Ezek a, ezek a zajok, amik a, a hálózaton vannak, ezek nem terednek végtelen sokáig, tehát ezek el, elő utóbb úgy elhalnak, tehát az utolsó két-három métert tisztán tartjuk, akkor, akkor könnyebben kapunk jó jelet. Ebbe, egy ilyen audio magazinban, mert a japánok azért nagyon-nagyon precízek ebben, volt egy olyan cikk is évekkel ezelőtt, ahol azt hasonlították össze, hogy egy másfél méteres, egy két és fél méteres, vagy egy három és fél kábel hoz jobb eredményt is. Az eredmény az, hogy jól emlékszem, hogy még a két és fél az jelentősen javította a hangon, most nem emlékszem, hogy milyen eszköz volt összenél szóltan erőstő. A három és fél méter, a két és, fél, két és fél métereshez képest már nem igazán Hát az elmúlt percekben egy kis bepillantást kaphattunk abban, hogy a hifi, a hangzás és a kábelek világa hogyan függ össze egymással, és köszönjük szépen Dénes Zoltánnak az értékes mindenféle tudásokat ezzel kapcsolatban. Van egy olyan érzésem, hogy még a későbbiekben is fogunk tőled hallani mindenféle ismereteket erről. Akár a Brunei Szultánságból, akár másik országból jelentkezel majd. Minden most onnan jelentkeztél. Köszönjük szépen. Szervusz, viszontálásra. Digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Akik ismerik a Postmodern című műsort mondjuk három-négy éve, tudhatják, hogy Részbetyár Gábor ötletére elindítottuk a Kütyűhíradó című rovatunkat, ami érdekes módon a kazettás műsor sorozatunkat eddig elkerülte. De most ezen változtatunk és bevezetjük a kazettás kütyűhíradót. Mutatunk ebben olyan tárgyakat, amelyek a kazettás világhoz valamilyen módon kapcsolódnak, csatlakoznak. Rögtön Justin Viktort szólítom meg, hogy itt az első tárgyak azok ruhadarabok, hogyan kerülnek a mi horizontunkra ezek a ruhadarabok, Viktor? Oh, igen, hát a kazettás rajongás ez nem ismer határokat, és nem ismer, nem ismer ruházati korlátokat sem, vagy ha igen, akkor letépi magáról őket, vagy éppen magára rántja, mint ezeket az oknikat lehet. Ahogy látod, sokféleképpen ki lehet fejezni a retro identitást, hát ez is, ez is a része. Én azért még a sálakat hiányolnám, vagy valami jó sapi, az a nagyon klassz ebben a kazettás dologban, hogy mivel nagyon sok millió darab kelt el a világban, ezért már csak a példányszám miatt is a popkultúra részévé vált a kazetta maga, a hanghordozó, a formája, a kinézete, és éppen ezért már szinte ilyen művészeti alkotásokon is megjelenik, mint szimbólum a kazetta. Tehát ilyen értelemben is lehet nézni ezeket az oknikat, mint. mint mit képeket, amin megjelenik ez a popkultúrális ikon. Tehát én ezt, ezt láttam meg ebben az ötletben, hogy hát ugye a kazetta önmagában csak egy hanghordozó, vajon miért hímezik rá a zoknikra? Hát ezért, mert annyira megszokhattuk az elmúlt évtizedekben ezeknek a kinézetét. Tehát simán elképzelhető, hogy akár valaki még tetoválással is felviszi magára. Van erre még egy ötletem, van egy amerikai mondás, ami szerint... Uh, it's not enough to talk the talk, you're walk the walk. Tehát, hogy nem elég dumálni valamiről, hanem azt csinálni is kell, és ezt így fejezi ki, hogy walk the walk, tehát járni kell a, az utat, és hát mi másba járná egy kazetta rajongó az utat, mint kazettáj be. Egyébként ide szúrnám, hogy volt közte olyan, amit felvennék, simán. Nekem az utolsó tetszett a legjobban, amikor nem is maga a kazetta, hanem a kazetta dobozok gerincei látszottak, tehát mintha egy ilyen otthoni Igen. kazetta polcnak a részletét láttuk volna. De most menjünk tovább, van itt egy másik nagyon érdekes tárgy, egy, egy olyan tárgy, ami egyébként jól kifejezi az egyik lényegét a kazettáknak, de itt mégsem egy igazi kazettát látunk, hanem valóban egy ceruza van bele tolva, bele dugva a kazettába. Hát kérem szépen, ez egy ceruza hegyező. Azért ilyen vastag, mert okay. ott a tartályban mennek bele a forgács darabok. De hát ugye ezt az alapötletet dolgozza föl, amit már nagyon régóta ismerünk, láttunk, megmutatom én is. Ugye egy tollat kell beledugni a kazettába, így, és akkor lehet kézzel tekergetni szépen. Nem kell megvárni, amíg a magnó készülék az elejére hát ez kerjel. inkább a Walkman idejében volt egyébként tök jó, mert nem kellett meríteni az elemet azzal, hogy, hogy az elejére tekertük a kazettát. Így van. Így van. Na, és akkor nektek is van mindenféle tárgyatok, mielőtt még egy nagyon furcsát mutatunk, hangtechnikával ötvözve ráadásul. Pistának van egy nagyon szép kazettánstárgya. Igen, ez egy ilyen fém, fém, fém dízdoboz, a melyik oldalról nyílik ilyen apró tett tárgyak tárolására alkalmas kis dízdoboz, de rendesen kazetta formájú. Használt a ezt valaha az, az bármire? Is. Nem, ez még szűz. Ajándékba kaptam néhány évvel ezelőtt, és még így nem találtam ki, hogy mit fog benne tartani, de előbb-utóbb eljön annak is az ideje. Viktor, mutasd te is valamit valami Jó, én mutatok nagyon szívesen. A őrült régi kazetták közül uh, került elő ez. Hát én ezt igen. már is felejtettem, de a, a típusát se, a nevét se tudom, nevét, számát se tudom. Forward a neve. Ez, nem tudom, mi van rajta, meg fogom hallgatni. Forward. Az a márka, hogy Forward, Így előre. Van. Ez Pontosan egy ilyen pozitív. Van. És mutatnék még, mutatnék még, ez a, még a gagyi, a gagyi ez ilyen, magyar ugye, hogy folytatnám. Ilyen, ilyet például, igen, el ilyen, el emlékszem a 80 években az, hogy nekem ilyen volt, ez ciki volt. Ma úgy mondják, hogy cringe. Tehát ezt Bármét bírtakolni is, jelenten, is ez cringe, a nekem van. és Azt, hogy nagyon ciki, azt jelenti. És mutatok még ilyet. Na ez viszont ah, ismerős lesz. ezt szerettem. Szép. Ez ilyen igazi 70-es évek eleje. Igen. Pistának van ilyen pólója, amin ugyanez látható. És akkor, igen, Poli narancsárga polimer kazetta mondanak hallgatóknak, akik nem látják. Uh a, a gagyi parádét az, befejezve. A Jú, <gül> igen, <gül> ilyenem igen, is volt. Egy Sertrex kazetta, ez a Sertrex, az, ami, ami nagyon gagyi, de sz, nem sz, sz, az enyém volt, uh, hanem rá van írva, ez, ez anyáé volt, úgyhogy ez a mentségemre. De most már nálam landolt, mert a család összes kazettája egyébként érdekességképpen elmondom. Az anyukámnak, az öcsémnek az összes kazettája, ez mind-mind-mind nálam landolt. Itt bontatlan B.A.S.F. Extra, Egyre. szalag és uh, volt ebből több bontatlan is, lehet, hogy még most is van egyet néhány évvel ezelőtt uh, bontottam föl, amikor egy, uh, egy trash pop albumot uh, masztereltem itt a stúdióban és nagyon-nagyon kellett Ö, egyszerűen kívánta a műfaj, meg a zenei anyag, ezt az igazi lerottyanós kazettás hangzást, amikor szét van hajtva, túl van vezérelve a kazetta, és nagyon, nagyon kellett ez a szand. Nem mondom a zenekar nevét, mert nem adásképes. <gül> szóval arra használtad a kazettát, hogy bejátszottad a zenét, hogy rosszul szóljon? Igen, igen. I i i i szándékosan elrontva, igen. Tehát a, mondom, ez egy trash pop lemez volt, tehát ott is vérprofi játszottak, direkt egyszerűen, meg direkt rosszul, ami mégis jó, tehát hogy, uh -huh. hogy mondom nagyon, nagyon kívánta ez a dolog, és ez, ahogy ezt, ez, ezt a sztorit azért is akartam elmesélni, meg azért is készítettem ezt ide, mert ugye itt a sok sávos kazettás Magnónál láttuk, hogy, a, hogy a, ott a figura vegyesen használ digitális és analóg technikát, meg el is hangzik a videóban, mert nem beszéltünk is róla. Én is van, hogy bevetek analóg technikát, mert, mert valami miért kell az a, az a szand, az a hangzás. Maradt még egy eszköz, ami a formájú, de a funkcióját tekintve egy szintetizátorról van szó, nézzük meg. Egy Youtube-on elérhető videóból... Halljuk is a hangját. De jó kis analóg szinti. Olyan, mintha 60-as évek sci-fi filmjét hallgatnánk, olyan hangja van és ez mind-mind állítgatható, ugye látjuk így a gazdia a kazetta orsóját forgatja az ujjával, és ezzel állítgatja a paramétereit. Így, így hallgatva egyébként beállítás közben egészen borzasztó, de azért vegyük észre, hogy gyönyörűen hozza a kazetta formáját, és ezt kombinálja a nyomtatott áronköri lapnak a kinézetével, és ledekkel persze. Fantasztikus ötlet, MMXX Tape nagyon a ezek a zajok. Nagyon jól néz ki egyébként. Én És van egy... a zajokat. Van egy olyan felvételünk is ezzel az MMXX tape ami már majdhogy nem egy dallamot játszik, ha a tulajdonos vagy az alkotó. Hallgassunk bele, hogy hogyan szól. Ez már-már ikus gép, a ugye? is van a kütyűnek, igen. Igen. Na ezt a hangot például egy trash pop albumhoz használnád, Pista? Abszolút. Bár a, a, a hangokról általában nem én döntök, hanem a művészek, de simán el tudom képzelni, hogy ez hangszer. Nem csak trash popban egyébként, hanem hát rengeteg kísérleti zenei műfaj van, ahol ennek megvan a helye, de még adott esetben populárisabb műfajokban is vannak ám ilyenek, csak el van rejtve, és hogyha valaki nem annyira analitikusan figyeli, hogy minden egyes összetevőjét a zenének, akkor elsőre lehet, hogy nem tűnik fel. Na a közönségünknek mondom, hogy ha találkoznak olyan tárgyakkal, amelyek kazettas formájúak és valamiért érdekesek, kapcsolódik hozzá egy fontos élmény, nosztalgikus érzés, vagy éppen egy jó sztori, akkor írják meg nekünk. Küldjék el a képet, vagy csak írják meg az anekdotát, és azt mi majd feldolgozzuk a műsorban, elmondjuk, megmutatjuk a többieknek, azoknak, akik szeretik követni a kazettás műsorainkat itt a Postmodern műsorban. Most nagyjából a végére értünk a műsorunknak. Köszönöm szépen a részvételt Szelény István hangmérnöknek, illetve Justin Viktor tudományos újságírónak. Köszönöm szépen továbbá részbetyár Gábornak a műsor rendezését, és akkor a hallgatóknak továbbra is elmondom, hogy a YouTube-on megnézhetőek a kazetás műsoraink is, meg persze minden más műsorunk, amit képpel ellátva készítettünk, hiszen mi a látható rádiós műsorokkal immár évek óta foglalkozunk, de akkor ezekből a műsorokból immár készülhet hangzó változat is a Pátia Rádióba. Köszönöm szépen a figyelmet, Szilárd hallották a Postmodern mai adásában, jelentkezünk jövő héten pénteken a Pátia Rádióban délután, négy órakor a hírek után. Viszont hallásra a Pátia Rádióban, viszont látásra a Youtube-on.